Un colnejo el plan a xamni nekh Culturópolis Patimani 10 de juliol i 17 de setembre de 2025 Un <t> colnejo el plan a xamni <'hi> nekh bam now job Un colba el plan a Hola, bona tarda. Doncs comencem aquesta, aquest podcast, programa de ràdio xerrada, aquí el, aquest aquesta set de ràdio efímer al Pati Manning, en el marc del laboratori Culturòpolis, eh, dintre de Culturòpolis 2025. Una trobada per parlar sobre els drets culturals i que té com una fita clau la publicació de la declaració sobre els drets culturals de Barcelona que es presentarà al setembre en el marc de Culturòpolis. Bona tarda, jo sóc el Francisco Rubio, de la Fundació. Eh, hem convidat aquesta tarda a parlar a tres eh, persones, a, a acompanyar-nos, a reflexionar una miqueta sobre això, què, què és això dels, dels drets culturals a partir de la seva pràctica, sobretot. I, i res, comencem sense més dilació. Us volia presentar a la Cecília Carrillo Navarrete, a la Núria Flor i a la Cristina Schulz. Elles mateixes, la primera pregunta seria una miqueta... Volem a partir de, la, de les pràctiques de cadascuna d'elles per, per parlar més tard d'aquesta noció dels drets culturals. Per nosaltres, des de la Fundació, els drets culturals tenen a veure amb el dret que tenen totes que tenim totes les persones a crear les nostres pròpies narratives, els nostres imaginaris, a ordenar allò sensible, els sons, els sabors, els colors d'una manera que doni sentit a la nostra existència i que estigui adreçada a la cura de la vida en un sentit col·lectiu. Penso que la Declaració de Barcelona dels Culturals està en aquesta direcció en molts sentits, eh, però és una visió de la cultura que moltes vegades està opacada o que, o que queda en un segon pla davant d'una visió que entén que Eh, doncs són les institucions públiques, l'Estat, que ha de proveir d'una cultura que eh, la ciutadania ha d'accedir, no? aquesta qüestió de l'accés cultural va una mica per aquí, eh, o bé eh, directament al mercat, no? a través de les indústries culturals, que ha de proveir de tot un seguit de, de productes culturals, cançons, eh, llibres, eh, tota tot mena de productes culturals, i en canvi pensem que els drets culturals s'exerceixen eh, quan són les pròpies eh, persones que... Aquest, produeixen aquest sentit no? allò i, i també la manera de relacionar-se amb altres persones i amb el seu medi, amb el seu medi social i amb el seu medi natural. I precisament en aquest sentit hem convidat aquestes tres eh, dones eh, amb perquè pensem que la seva pràctica té una relació amb aquesta, amb aquesta visió de la, de la cultura. Comencem, si us sembla, per l'ordre de la meva dreta, amb la Cecília. La Cecília impulsà un projecte que es diu, entre altres moltes coses, que també ens pots explicar, un projecte d'horta col·lectiva autogestionada per dones emigrades, que es diu Terralba, en col·laboració amb Viura Nou i Cindy Llar. I tu mateixa, si vols, començar per introduir-la. Eh buenas tardes a todas. Eh, bueno, me dice Cecilia, ¿no? Como ha dicho eh, Francisco, eh, formo parte de Viura Nou y eh Viura Nou lo que sí que hace muchas cosas desde la soberanía alimentaria, derechos eh, ciudadanía, autogestión y autoempleo también, ¿no? Después de muchas eh, eh, formen part, somos todas donas de diversos eh, orígenes del sur global. I que portem, Algunes portem molts anys i unes altres molt poquets, que són algunes ja són joves que han vingut a estudiar, a fer màster i, i bueno, res. Entonces, nos hem juntat fa, fa més o menys un any i mig. I després de tot això, de donar voltes, de haver compartit un espai de, de treball amb dones migrades, va sortir la idea de, de un es, com trobar un espai com dignificar els espais per dones migrades o com accedir, com tenir el dret a accedir a terra, no? a, a terra que és tan difícil accedir a, un, a, un, a terra per cultivar, no? aquí en la ciutat és gaire impossible, no difícil però una mica impossible. Llavors, eh, jo formo part de Huertos Comunitarios des de fa molts més de 20 anys a, a Camasdeu i això me va permetre Sapigué o tenir la informació de primera banda i dir a les companyes eh, promover o eh, el vaig dir seducir per formar aquesta, aquest grup d'espai de, no? i demanar als hors a l'Assemblea de Hors. Eh, L'espai que teníem abandonat fa dos, dos anys després de la pandèmia es va deixar un espai que es deia era per a permacultura. Llavors aquest espai no té dret a l'aigua, com a espai, tot els ors tenen dret a l'aigua, però aquest espai no, perquè l'aigua ja sabem que és un bé molt necessari i escàs cada vegada més. Llavors aquest espai vam demanar com a grup després de fer unes trobades en moltes col·lectives i a, a, llavors com a estratègia van demanar a l'assemblea d'ors dient que volíem l'espai que va ser de fer de ser Volem l'espai per eh, cuidar eh, plantes de, de la Mediterrània o de la zona de Corserola, que no necessiten gaire aigua no? i que volíem un espai per fer cura de nosaltres mateixos i de la terra també. Llavors, eh, l'assemblea, mmm, com una proposta, diguem eh, nada complicada per l'assemblea, que no li quitàvem l'aigua, per dir-ho així, nos van dir sí, però van proposar un projecte, van, demanar, van enviar un projecte que van cero entre vueltas y van di que sí, es que el proyecto era muy guapo, la idea de los cuidados, de las plantas que no nos piden agua, entonces nos dijeron que sí. O sea, eso fue como nos han dicho que sí. Y vos estén nos van dona eh al junio del año pasado nos van a donar las cláusulas. y vos han cumplido un año en tot aquest temps eh, no teníem un altre nom, no sabíem quan, no teníem un nom propi, per dir-ho així, i ara ens vam posar nombre fa uns pocs mesos de Terralba, no? que és, no, no és casualitat. Terralba vam dir, eh, llegiré una mica, eh, nace de, bueno, eh, eh, com una proposta no? concreta, urgente i profunda, profundament i viva. No? Entonces, llavors, després de, de, de tot això, Eh, ara el Portem, el, a aquesta horta Portem eh, dos collectives. Diguem-le que la, la gestionem, no? Eh, som els Viure Nou i Sindiar, les que estem, diguem-ne, lideran, perquè l'espai va ser creat per, eh, expressament que sigui liderat per dones migrades que no, siguem, no tinguem cap a, a ninguna persona a dalt de nosaltres, sinó que siguem nosaltres mateixes les que gestionem i veurem el que, que, que sortirà de tot això. No? Eh, no sé si he dit la primera part o, o m'he esmentat molt. No, molt, bé. molt bé, per, sí, per introduir el, el tema, jo crec que eh, una cosa que té en comú amb altres experiències, com la de la Núria, com la de la Biblioteca de Llavors, que creuen fronteres de la Florida, que hem portat aquí al Pati Manning, és aquesta relació entre cultura i agricultura, per dir lo d'alguna manera. Eh, hi ha tot un seguit de sabers i de maneres d'entendre el, el paisatge que estan lligades a la producció d'aliments. I, I crec que és un de dels factors clau d'aquesta manera d'entendre la cultura com una cosa arrelada, situada i que té a veure amb la pròpia reproducció de la, de la vida, de la vida humana i no humana en aquest sentit. Eh, parlaven de biblioteques de llavors i precisament la Núria, que treballa en una biblioteca pública, la biblioteca de Collserola Josep Miracle, eh, doncs han impulsat una iniciativa que és una biblioteca de llavors. llavors. D'entrada, podries pensar que bueno, en una biblioteca el que es presta són llibres, no, no, no llavors. Com, com bueno, Explica'ns aquesta iniciativa i, i quina és la intenció. Bé, hola. Primer de tot, moltes gràcies per convidar-nos a la biblioteca. Com ja has dit, doncs, aquesta biblioteca està situada a Collserola. Es diu Biblioteca Collserola Josep Miracle. No? Llavors... Què destaquem d'aquesta biblioteca? Doncs que és la única de tot Barcelona que està situada dins d'un parc natural. I aquest parc natural, doncs, antigament, tenia un passat agrícola molt important. D'aquí a que una manera molt bonica d'explicar tot aquest passat agrícola una manera molt bonica és amb els llibres, naturalment, amb tota la col·lecció local que des de biblioteques doncs, anem treballant i anem comprant i anem fent difusió. Ara bé, A través de les llavors doncs, també ens dona peu a poder explicar eh, com era el nostre territori antigament. Aleshores, a Collserola hi ha el famós Tomàquet Mandó, que ara darrerament eh, bueno, és un, com un producte molt gurmet. No? Llavors d'aquí va sorgir el, la proposta de, de fer el Bibliollavors, un servei de préstec de llavors. Comentar, nosaltres no som una biblioteca de llavors, nosaltres no en sabem. Hi ha molta gent que controla, que sap, que té aquest tipus de coneixements. Nosaltres el que som és l'altaveu. D'aquí a que ens vam ajuntar amb, amb, amb una persona que sí que en sap, el Damià Givernet, ell li diuen l'agro-youtuber de Collserola, es fa dir així. Llavors ell és la persona que en sap, qui controla. Ell és el banc de llavors de Collserola. I a partir d'aquí ens vam ajuntar, perquè ell el que trobava falta era de dir bueno, jo, clar, tinc aquestes llavors, però no sé què fer-ne. No sé com fer-les arribar a la gent, no sé com expandir-les. I a través de la Bíblia vam trobar la manera de poder arribar a molta més població. No? Llavors agafem eh, llavors del territori per això, per explicar-ho i com ho fem. D'una banda tenim el servei de préstec de llavors, però a més a més fem tallers on convidem a la gent a experimentar, perquè... Estem tan lluny de tot aquest coneixement. No? abans ho comentàvem a la taula on hem fet menjar que hi ha moltes coses que ja estem completament desconnectats I d'aquí l'interès de les persones en tornar a conèixer maneres de fer i maneres de saber no? com, com fem com, com ha de ser la terra, com, com sembrem les llavors, com és que les persones tot això ja no ho sabem. No? Llavors, d'aquí que la biblioteca fem tots aquests tallers. A més, eh, amb les escoles també fem projectes preciosos. Un d'ells es diu l'Aula de Natura, que fem amb una cooperativa que està vinculada al territori i amb un mercat cultural, eh, en el que posem totes les institucions, ens ajuntem i llavors mirem de fer tot el procés amb els infants, des de la sembra fins a la menja. I és un procés molt bonic que els, que els nens i nenes experimentin doncs, aquesta proximitat a la terra. no Flipen molt d'anar a treure herbes o de sembrar la, la fava i després veure com se l'han menjat. Doncs, bueno, aquest és una mica la, la idea de, que tenim a la biblioteca, de costar el màxim de gent possible a tot aquest coneixement i tota aquesta explicació del nostre passat, que, que no recordem però que hi és i existeix. Doncs després en parlem més de la Bibli bibliotecaca de llavors de la Biblioteca de Collserola i per introduir la darrera convidada en aquesta taula que és la Cristina eh, Ella és artista. Eh, però treballa de manera col·lectiva en moltes ocasions i eh, de manera molt centrada en la paraula no? com, a, com a eina de, de creació eh, i denunciació i, bueno, Quina és la teva relació una mica amb aquesta noció de'una cultura que es, que es desenvolupa de manera ordinària, quotidiana i col·lectiva? Pos pues molt bé molt, molt, molt bon introduït la meva, la meva feina com a artista contemporani que vol dir faig de tot i lo que sí que té com a base potser em costa molt sintetitzar però, no perquè no puc, però perquè faig moltes coses molt variades i crec que formen part d'una manera de treballar que té a veure molt amb el procés com a, com, a, com, a, com a part de generar algo o de produir, però també com a resultat en si mateix. Llavors, el que jo trobo molt interessant és en realitat tornar a mirar la poesia de lo quotidià i de lo domèstic i lo, lo banal, diguem-ne, no? perquè a vegades ens costa molt entendre què és la poesia que no sigui una cosa que rima o que sigui d'una cultura no nostra o no apropiadament representada per nosaltres. I Llavors faig molts treballs en els que la investigació jo proposo un tema i em busco gent que crec que té alguna a dir i llavors a través de... pot ser una cosa que no sé si me l'he prestat jo a paraula del taller del món educatiu o si és al revés. Jo crec que tots són tallers, tots són espais d'aprentissatge, però no és perquè jo ensenyo alguna cosa, és ens ensenyem coses. I el que sí que aporto és una mirada pot ser poètica i l'enfocament això, a la paraula. I eh, Llavors, la paraula en moltes... El que relaciono amb vosaltres també és eh, la recepta. La recepta l'he fet servir en moltes ocasions com a, com a eina, com a, com a algo, una forma narrativa que pot explicar que ens és molt propera i a, la, a través de la qual podem explicar ingredients per una bona conversa o un bon plat o un sentiment que voldríem explicar. I aquí està una mica el truco. Jo crec que a vegades la hem de sembrar paraules també perquè a vegades no les tenim i, no, i, i les hem de recuperar d'alguna manera. Doncs una cosa que trobo que, que podem eh, veure en comú... en en totes les experiències que tenim aquí damunt la taula, és eh, que la creació cultural, en aquest, en aquest sentit, no és una tasca individual no? eh, associada a una figura d'un artista com tancat en, se en la seva torre d'íbori, que, que deien eh, els romàntics, i, i aïllada de, de la societat, no només de la societat, sinó de la vida quotidiana de les persones, Eh, fins i tot fins a un punt on la cultura es dissol amb altres pràctiques com és la pròpia agricultura, eh, fins i tot en el cas de la Cecília, per exemple, penso que, que, que el focus està en la, en la part agrícola, però que això vehicula tota una sèrie de, de, de nocions que són clarament culturals, en tant que ordenen el món en què es mouen les persones que hi participen, i en tot això doncs, està com sobrevolant aquesta noció de comunitat. No? De, de, parlem de pràctiques culturals que estan associades a unes comunitats. Des de la Fundació sempre diem que les comunitats no són grups de persones que comparteixen una identitat, sinó que són grups de persones que tenen cura i reprodueixen un bé comú. <ríe> o sigui que fan una cosa en comú, no que són alguna cosa que tenen en comú. Eh, una mica us volia preguntar per aquesta noció de comunitat en, en la vostra pràstica, en el vostre dia a dia, com, com ho viviu, com, com ho penseu. Eh, aquesta seria la pregunta. Bueno, per nosaltres, eh, una mica fer... O sea, la cultura relacionada amb la terra, amb l'agricultura, amb l'espai que, que portem a, a, a, a, a, a l'Inca Masdeu, és, és, és, és més que un evento, no? més que una activitat, més que un concierto, no, per dir-ho així, és, és cultura, la fem cada dia, cada estona, mentre parlem, mentre treballem, parlem dels sabers ancestrals, parlem de les plantes, parlem de nosaltres, parlem de nostres orígens, parlem de moltes diversitats que nos atreveixen, que nos interseccionen. Eh, tot això té a veure amb la cultura. No? No, no, no, lamentablement, crec que s'ha donat la paraula cultura, relacionada sempre, o, o la tenim, no, no sé, en general, Como si, si anem al teatre, si anem a, al concert siem si consumim cultura no? Per nosaltres no és consumir, sinó crear crear vida, crear espai, crear espai de comunitats, crear ideal, crear seguretat entre nosaltres, crear el col·lectiu. No? Per nosaltres mateixes, això és la cultura que, que volem i la cultura des d'abast, de, de no? la, la cultura que és des del quotidià, no? des, de, des del germanament, del de la sororitat eh, i de parlar de les plantes, de la, de la terra, de el que hm, som conscientes ara, és, moltes companyes diuen, no? som conscientes ara com, com cuidar més la terra, com respectar més el que abans no hi era conscient. No? Llavors, eh, tot això és fer cultura. Entonces, eh, mm, mm, al principio no sabíam ni cultura i nos invitan a nosaltres no sé que van estar xrant i és que fem cultura tot ¿no? <ríe> las companyes no pero es que yo no sé hacer. digo no no no tranquil·les que fem estem fent cultura aquí ¿no? este fem una nostra cultura comunitaria que és a uh, que les companyes puguin estar i si si se sientan part d'aquest territori no también perquè moltes algunes companyes tenen un any, dos anys, molt poquet que estan, algunes són treballadores en, en, que diuen internes, no? Eh, llavors tenen una situació més complicada i crec que sobretot aquestes companyes són les que més valoren perquè estan relacionades. Algo que que nos diferencia una mica diríem jo, o sea sigui, no sé si voy a ser una mica exagerada, però eh, totes parlem de la desconnexió amb, amb la natura. No, nosaltres venim d'un altre món, venim de ciutats també, com jo els deia, no, jo, jo vinc d'una ciutat gran, que no és, bé, bueno, potser no sembla semblada a Barcelona, però, però no hi ha una desconnexió amb la natura a nostres terres, no sé per què. No sé per què, perquè també hi ha ciutats, no? però hi com una connexió amb la natura, amb les plantes, en defensar a les, a la natura. No? I, I aquí hi ha una desconexió. Ens hem oblidat d'on ve aquest, de com es fa, el pollastre, la, el vegetal, no? els nens. No? Jo, jo, jo porto en l'àmbit educatiu molts anys i a vegades, quan treballàvem joves, Eh, una vegada vam donar un, un vídeo loco va dir perquè després d'això van traumar els joves eh, de com es produïa el, el, el pollo, el pollastre no. No. les joves van assustar, van assustar i van dir ja no menjaré més, eh? ja no menjaré més tampoc és això no? perquè son... no, no, no. vam donar compte que tampoc és això no? però bé, bueno, què volem això? De, de cultura fem tot No fem aquí, fem, vam fer ahí no és... La etiqueta que solo porta una persona artista, no és no molt elitista per a nosaltres. Aquesta relació de, de la cultura, l'agricultura i el paisatge, eh, com la transformació dels paisatges al llarg de la història té molt a veure en com les persones entenem al món i, i per tant com el transformem. No? quia forma li donem al territori que, que habitem. En aquest sentit, la Biblioteca de, de Collcerola, Uh, intenta com, contemporanitzar, per dir-ho d'alguna manera, la relació de l'agricultura, de les plantes, amb, amb el territori concret de Collserola i es fa des d'un equipament públic i això és una cosa que crec que cal destacar. Eh, la pregunta era Núria, una mica quina és la comunitat que s'ha articulat al voltant de la biblioteca de llavors i com aquesta comunitat es capil·laritza a diferents àmbits eh, més enllà de la pròpia activitat de, de compartir llavors i plantar-les? A veure, les biblioteques són espais oberts a tothom amb el que això ja... No? donar peu a que tothom s'atreveixi a entrar. Som llocs, mirem, intentem de ser llocs propers amb el que la gent es fa de seguida seu doncs, aquest espai. I el fet de fer activitats al voltant del tema de les llavors, no? de bibliollavors, eh, genera connexions que la gent de seguida eh, fa grup. Fa grup, fa comunitat. Uh, S'han generat xats paral·lels no? en què ells mateixos ja, uh, comparteixen uh, sabers i parteix, comparteixen coneixement. No? Això pel que fa a Biblio Llavors. Uh, amb els infants, clar, és una com molt més... Ja uh, hi ha la comunitat educativa, no? és una com molt més establert, molt més, molt més fàcil. No? La, la cosa és, és una mica diferent. I a la Biblio també tenim un, un club de lectura que, que surten molts temes, al, bueno, és un club de lectura de literatura de natura. Llavors llegim molts temes al voltant, de, de, bueno, de diversitat de, de, de temes al voltant de la lectura. I aquí també el grup que hi ha hagut, ostres, hi ha hagut una connexió brutal eh, d'interessos comuns perquè és gent molt diversa d'edat molt diferent intergeneracional, trobem gent jove trobem uh, gent adulta i s'ha generat també aquí una connexió com molt especial en el que també ha sortit uh, que, que han volgut fer un grup per compartir experiències per poder a fer coses junts no? si sortia alguna cosa ep, anem a veure aquesta exposició que hi ha al CCCB sobre el que sigui no? doncs i està sorgint des del Club de Lectura o des del Bibliollavós també aquestes ganes de, de compartir, de, de fer preguntes i, i d'ajudar-se. No? I això eh, trobo que, que fa aquesta, aquesta comunitat que, que és important. No? I des de la biblioteca doncs, com a espai obert doncs, és molt fàcil que la gent trobi espai per poder-ho fer. I, Cristina, bueno, en el teu cas, clar, tu eh, ho deies, et eh, presentaves com a artista, no? però penso que en el teu cas, d'alguna manera, eh, un dels propòsits és diluir aquesta autoria que s'associa a l'artista individual en, una, en, una, en un col·lectiu, en una, no sé si dir-li, comunitat, en el teu cas, tu mateixa ens pots eh, il·luminar. Eh, com, com ho gestiones o com ho vius, això? Com um... M'ha agradat molt el que heu dit vosaltres dos ara i jo crec que em dedico a un altre tipus, potser, perquè <coughs> eh, molts d'aquests projectes que he fet és una comunitat que, no, que té molt poc accés uns, uns als altres. O sigui, són comunitats que es creen a través de del que fem, perquè en realitat no, són persones o bé marginades i no tenen aquesta possibilitat tan fàcil com nosaltres accedir a un taller o a una biblioteca o alguna cosa així. Per exemple, dones que estan a la presó. Eh, he treballat molt amb les metgineres, que és un eh, espai aquí meravellós, al Raval, que ofereix o entorns de d'aixopluc per dones que utilitzen drogues i eh, es troben en situacions de vulnerabilitat. Són persones que no tenen rutines, són persones que els costa molt això de trobar-se juntes, no? Llavors, com es crea una comunitat o un sentit de comunitat si no és només físic, sinó... No... I aquí és un altre cop on potser el que fem, les paraules, sigui perquè escrivim cartes o conjurs o receptes eh, i les col·lectivitzem i després les intentem unir amb un calendari o en un libreto de cançons o jo què sé. Que no... Depèn del projecte quin podrien ser els múltiples, múltiples resultats que surten. Jo crec que això també és molt important perquè vivim en una... Vivim tots en una comunitat, no? La... Tot es diu, es, es diu comunitat, però també, com a pràctica, eh, fem servir molt l'abandono. I això és el que intento revertir. Com que, algunes vegades, quan alguna no ens agrada, tenim la tendència, jo incloïda, d'apartar-nos d'allò. Llavors, intento com recuperar-lo, diguem-ne. I això és el que com m'entenc jo, la comunitat. I per anar a... Bueno, ja com creuat l'Equador, d'aquest eh, programa de ràdio, eh, d'aquesta ràdio efímera aquí al Pati Manning, en el marc del laboratori de Culturòpolis. Eh, una última pregunta, per la meva banda, bé, eh, és... Eh, Parlem de, de drets culturals no? I, de, i de com, com s'han de garantir els drets culturals i de quina manera els drets culturals eh, estan relacionats amb el, la resta de drets humans. I molts d'aquests drets humans passen per eh, garantir les condicions materials d'existència de les persones, no? allò que els permet eh, reproduir la seva pròpia, sostenir la seva pròpia vida, tenir una cura de la seva pròpia, pròpia vida i reproduir-la. Eh, en aquest sentit eh, estaríem parlant de l'economia, però no de l'economia en un sentit eh, productivista, capitalista, de produir mercaderies per obtenir guanys, etc., sinó de com produïm allò necessari per sostenir les nostres vides i que siguin unes vides dignes. No? Jo crec que, d'una manera o altra, totes tres iniciatives estan relacionades amb aquesta, amb aquesta noció. Eh, la pregunta és una, una mica que de, de quina manera trobeu vosaltres que... Que, que està. En el cas de Cecília, penso que també un dels drets fonamentals és la llibertat de moviment, que moltes persones migrades primer han de patir un procés de, de, de, de migrar del seu país, eh, a la frontera, que ja és gairebé un, un fet traumàtic, però després hi ha altres fronteres que es troben a, a, un cop estan a, a Europa. No? Eh, bueno, com es relaciona això, aquest sosteniment d'una vida digna per totes amb, amb els vostres projectes? Sí, per a nosaltres eh, l'espai terral, va, en este cas eh, una mica per donar drets no? per a nosaltres eh, eh, és democratitzar l'accés a la terra pel bien comú, que és una de les coses que insistim molt reivindicar el temps propi como derecho político, genera pràctiques simbòliques i materiales d'emancipadores, com en aquest cas, una cosa nova, si no no tan, no tan nova, però diversa, ¿no? Se basa en la memòria migrante i els saberes ancestrals també. Impulsar la incidència territorial feminista des del col·lectiu. I i bueno, amb això crec que eh atravessa molts drets, no? Drets de a, a, a, a visquer on volem, a, a resistir també i a, i a, i a ser resilientes també, no? una mica perquè ens reinventem cada estona, totes, sempre, i, amb, i les que venim de fora de, de la Unió Europea pues, una altra una mica més i depèn de què circumstàncies més i més. No? Llavors tot això és part d'aquests drets que, que, que que nosaltres treballem i no? volem impulsar eso, el dret a l'espai, al territori, a, a sentir el sentiment darreglar arrelades aquí, no? De fet, l'accés a la terra per, per cultivar-la és un dels, potser, un dels problemes, principals problemes globalment i localment, eh, també, i, i entendre la terra com un bé comú que es pot gestionar de manera comuna i no com, un, com una altra mercaderia més amb la que especula a sobre. Eh, en el cas de la biblioteca llavors, de Collserola, eh, potser aquesta economia és més... Eh, no sé si, si hi ha una vessant econòmica o de sosteniment de la vida tan marcada, però, però sí que em sembla molt interessant com... També allò públic, allò que proveeix l'Estat, també pot contribuir, d'alguna manera, a economies comunitàries, no? gestionades de manera comunitària. Bueno, és que penso que és part de la nostra funció, no? Estem obligats, també, a donar peu a que això passi. No? És, és part de la funció pública. Les biblioteques, eh, obertes a tothom, el, el, el dret a la informació i al coneixement... No? el dret a l'educació, està clar. I també per afavorir no? tota aquesta diversitat i cohesió social. Però a més a més, a, a, a, a mi m'agrada molt el, el, aquest, no? el dret de tota persona a participar lliurement de la vida cultural. Les biblioteques públiques són grans proveïdores d'aquest dret cultural, no? on tota persona, tothom pot entrar a la biblioteca pública i pot participar lliurement de la vida cultural del seu territori. Doncs em sembla com un espai eh, per garantir-ho i fer-ho a través de tot això, eh, de, de la Biblioteca de, de Bibliol·labors, de tots aquests tallers que hi acompanyen. No? Penso que hi ha d'haver-hi, com a mínim, una Biblioteca Pública a Barcelona que eh, faci tota aquesta feina de parar atenció a, a aquesta... Aquesta base tan important que és l'aliment, d'on ve, quins el proporciona, com ho fan. Eh, amb, amb això eh, amb, amb... Com ho fan? Des d'on ve? Eh, és de proximitat, a eh, les companyes abans no, ho, ho comentaven. Eh, és, és biològic, no és biològic, eh, parar atenció a tot això i que les persones sàpiguen també que no és tan fàcil ah, al llarg d'aquests anys que hem fet tots aquests tallers de bibliollavós i que moltes persones, a, a través d'aprovar-ho a l'assaig-error, doncs, han pogut veure per si mateixos com una sequera d'un estiu doncs, totes les tomaqueres que tenen se'ls doncs, han anat i, i no poden menjar tomàquets. No? Llavors, ostres, a donar ten per tu mateix... D'això i de la importància que tens a l'hora que tens un tomàquet a la i com te'l menges, doncs, posa en valor això, d'on ve l'aliment, qui el cultiva, d'on ve, eh, quin tipus d'aliment és. Bueno, eh, penso que és també obligació de, de lo públic no? i d'aquí qui a que la nostra feina tiri per aquí, també. Aquí em sembla que hi com una connexió bastant forta entre la idea d'una sobirania alimentària i una sobirania cultural, també. O sigui, la capacitat de decidir sobre quins relats, quines imatges, quines representacions del món i quina manera de relacionar-nos amb ell són les que volem posar en pràctica per donar sentit a la nostra existència, a la nostra relació amb l'entorn. Estava pensant que, en el teu cas, Cristina, que si no entenc malament, també moltes vegades, moltes de les, o alguns dels teus projectes han tingut a veure amb, amb, la, amb la gestió a l'autogestió de la cura, per dir-ho d'alguna manera, no? entre, entre persones que han estat eh, molt vulnerabilitzades. Eh, i, I insisteixo en aquest concepte de vulnerabilitzades, que és molt difícil de dir, eh, perquè hi han Eh, processos estructurals eh, i exercicis de poder i de subordinació que, que, que col·loquen a certs individus, certs cossos, eh, en una situació de, de, de major vulnerabilitat. Perquè vulnerables som tots, això d'entrada. No? Eh, no sé, eh, en aquest sentit eh, no sé si tens alguna experiència en relació a com gestionar aquesta cura col·lectiva de la vida entesa també com a una economia comunitària, no?, en tant que és una cosa que proveeix d'alguna cosa que satisfà una necessitat, que és la de, la de curar-nos. Sí, ara també estava pensant com es vincula. I Jo crec que una... Cosa que jo diria que és important en aquests projectes és no, les, fons, no? les fons del coneixement, que és el que deies tu, no? que tem, també ens hem de fer nostra, a, a, a aquesta terra, que en el moment que tu estàs aquí i vius aquí, és teva. I per tant la memòria que ve amb aquesta terra també és teva. I aquí hi ha una cosa que jo trobo moltes vegades, això va per el que dius tu, gent vulnerabilitzada, però també per nosaltres, que no tenem gaire confiança en els nostres propis coneixements i sobretot quan són una mica bojos o ficcionats, no? perquè jo trobo un gran potencial en inventar-se-lo. El, inventar -lo, no? el de, fer, eh, de pensar el que és impossible la única manera des del meu punt de vista o com a artista és eh, ficcionar-lo. Ilav aquesta ficció que ve de no se sap molt bé d'on ve de dins nostra quan treballem en un projecte o un procés artístic, és un coneixement. i aquests coneixements, tot i que tu dius "Ah doncs això no, això, això, no té, això no té valor, Això no té. No. I, I aquí és on jo crec que és on comença a ser interessant. I això crec que potser és una mica això, de, de, de fer nostre alguna que no sigui només donat en mans d'algú que ja ha sigut declarat com a professional o eh, com la veu que pot dir que sap. Llavors nosaltres tam tots també tenim altres veus. En aquest sentit, crec que la qüestió dels drets culturals s'ha de traduir en una redistribució dels recursos materials. És a dir, si pensem en quins són els pressupostos que tenen les grans institucions culturals de país o estatals en relació amb els recursos que maneguem col·lectius, petites institucions també públiques, Eh, doncs eh, no sé si la balança està molt equilibrada, però també eh, redistribució de la legitimitat. No? De, de, de... Molts dels sabers populars, ancestrals, que, que posem en joc en aquesta mena de projectes eh, han estat demonitzats, han estat de, menstinguts davant de, de, la, de la cultura o, de la, o, o fins i tot de la, de la ciència Eh, no és un qüestionament de la ciència que estic fent, però, però sí que ja en sabem populars eh, respecte a, a moltes coses que, que, que s'han menys tingut quan, quan en realitat eh, es pot veure en el territori com que, que, que funcionen d'alguna manera. Bé, jo, segons la, la nostra escaleta, ara hauríem d'obrir un torn de paraula pel públic si algú vol fer alguna pregunta, alguna intervenció, alguna reflexió, alguna... Bé, bueno, que sigui. Eh, no sé si és el cas. si us Sempre és un moment com molt difícil, incòmode, eh, costa... A més, tenim aquí aquests display de micros i de... Fa, potser fa una mica de barrera. Però si hi ha algú que es vol llançar alguna pregunta, sí, no? Bueno, si no, doncs... Uh, no sé si ha alguna cosa que ens hem deixat de comentar, que vulgueu comentar per últim, que penseu que sigui rellevant i que us heu deixat en el tintero. Sí, eh, sí comentar-ho una mica... el, el l'impacte que que, eh, que ha tingut l'espai aquest any en no? totes nosaltres i ehm... Per nosaltres, eh, com que fem eh, comunitat i fem sabers comunes des del parlar des, des de la xerrada col·lectiva, perquè per, ningú en sabem més que l'altra, no? que deia, en, en una de les trobades nostres vam parlar de les plantes, jo les deia, ah, parlem de la l'Eloi, no sé què, deia coses. no Jo tinc l'Orfa fa molts anys, però llavors he après moltes coses, no, no perquè ha sapigut, sinó que perquè ha anat aprenent. Llavors jo dic, això no sé què... A parlava de las plantas y tú sabes no no no que aquí segura que saben totas y no? vos fem una rodana una, una, una roda de, de paraules i van dir las companyes cosas que sabían de, de las plantas digo pues, això tam también la sabiduría no No es que yo aquí sé más que vos altas yo tin la confianza cuando no? tú has dicho la confianza de, de parlar-ho sí la seguretat. Tinc seguretat ara, no? Llavors, moltes companyes estan aprenent a sentir-se segures a si mateixes i amb l'espai, en, en la col·lectivitat. I també... Eh, nos diuen no? la millora a relacionar-se, a, a, a, relacionar a millora a la salut, a la mobilitat, no? Eh, a, a... Surten a Cames Déu, que és aquí, aquí mateix, no? Barcelona, i passen la cadena i és un altre món. No? Y vos, a eso, a algunas vienen de fuera de Barcelona y a vagadas de dónde viene, compañía? Vienen de, no sé, San Boi, yo sé, ¿no? Si sí, alguna ve de fuera y digo, "¿En serio viene de San Boi? <ríe> Saben mal, pero ca les, les tienen un, algunas tienen un domingo lliura y aquel domingo cuando fem las trasobadas, venan." Y vos digo, "Qué valientes, porque a vagadas seguro que Claro, ya, ya veíamos, muchas gente a veces no ve que está en Barcelona, no sé qué, pero cuando están ahí, costa de anar costa de baixar, ¿no? Entonces, eso da una salud, el salud, el bienestar, salud emocional que també té molt a veure amb la salut mental, no? I llavors que, que, que ja tothom té moltes coses i, i més en feines no valoritzades, no? que abans parlaves de la, de la, de la no valorització, i nosaltres donem la revalorització a nosaltres mateixos a, a l'estar en l'espai. No? I això dona força, dona autoestima, dona salut mental i dona salut física també. No? I després sentir-se en comú, comunitat Sinceramente, eh yo estigue agradeída para que lo que va a surgir como una idea loca sola, ah, vamos a tener tierra, plantar algo, no sé qué, vamos a hacer que, que lo veía así como muy folclórico sin serlo así, pero lo veía tan fácil y es como es tan grande, es tan fort que que harán en un pasmes, ¿no? Y es como ara volem més, no? ara volem fer més, més bonic, doncs que, perquè no és només de treballar, no? perquè com deia abans, no? No, no fem el treball com a mercancia, no? el treball és per compartir, o sigui, el treball nostre és compartir. Llavors, no, només volia dir això. No? Jo així per acabar també a destacar no sé, la, la poètica no? de les llavors i així lligant també amb, amb, amb tu no? tota aquesta feina. Jo um, i per què dic de poètica? Uh, poètica perquè la llavor en si mateix uh, és una font de coneixement brutal perquè en ella mateixa ja té coneixement de generacions i generacions i generacions enrere persones que el millor que sabien han anat cultivant, han anat aprenent com fer-ho, no? Uh, aquests sabers populars aquesta connexió amb la Terra, com l'han anat conservant no? i ha anat passant. I una llavor que trobem avui dia no? conté tot aquest coneixement i com aquestes mateixes trobades no? són llavors que generen altres coneixements. I això és com una idea com molt potent i molt poètica. No? I a mi sempre m'agrada com destacar-ho, no? la importància de la llavor en aquests sabers i aquests coneixements. No ho sé, jo crec que pot ser l'últim que, que queda, que crec que també és una mica, a vegades, important de recordar, que en, en els processos, almenys la manera com m'agrada treballar a mi, és, no, no fixes una meta molt concreta suposo que es poden treballar de les dues maneres, te pots proposar alguna i anar cap allà, però a la manera que treballem tots aquí en aquests moments, jo trobo que a vegades hem de pensar més en... fem una cosa, no?, per direcció cap allà, però a partir d'aquí pot ser que també tot l'altre ha canviat i hem de tornar a replantejar coses o hi coses que abans no havia i que ara podem fer servir, mateix perquè les hem ficcionat, de cop existeixen i de cop des d'aquí podem pensar una altra cosa que ens desvia, pot ser lleugerament cap allà o cap allà. Com ho dic d'un des punt d'esperança, eh? també, perquè a vegades sembla tan gran i tan... El que deies abans no? de la impossibilitat, hòstia, és impossible de canviar alguna en un sistema que ja és global, o sigui, estem... I eh, a, a partir d'aquí hem d'intentar fer-ho com més de pas en pas i afegir en cada pas el que, que es troba. Doncs moltes gràcies per totes les vostres aportacions. Jo eh, m'has fet pensar, Núria, en, en aquest lema, entre cometes, de la biblioteca de llavors que creu en fronteres de, de la Florida, que és tota llavor té una història, eh, que vol dir que les llavors no són purament una cosa natural, sinó que eh, hi ha un procés social, històric, econòmic, eh, que, que fa que aquesta llavor arribi a ser el que és. I pensant en, en la metàfora de la llavor... Eh, també m'agradaria pensar que aquesta conversa ha estat una llavor d'alguna cosa i que, i, i que també té una història per davant i, i per darrere. Eh, I res, amb això acomiadem el, el, el programa d'avui, i dic que el programa d'avui perquè tindrem un altre el 17 de setembre a també al Laboratori Culturòpolis, eh, eh, que continuarem xerrant sobre aquestes coses en relació amb els drets culturals i, i res... Agrair-vos molt la vostra col·laboració, la vostra participació, també a les persones que ens estan escoltant. I, i res, ens veiem al setembre, espero. Moltes gràcies. Gràcies. Eh, moltes gràcies. Eh... Ah. Eh, volia dir una cuña. Ah. Eh, volia dir una cuña. Primer de tot, moltes gràcies per haver-nos convidat a nosaltres. Eh cree que vam dir van anar un comentari que per donar veu a nosaltres perquè som molt noves en aquest projecte, és, molt, és un projecte molt nou i, i molt enriquidor, però gra, moltes gràcies per haver donat aquest espai a nosaltres eh, perquè som noves sincerament i a vegades ha que fer una escola abans que te tomen en compte. Entonces, así agradezco mucho y la cuña és es que y eh, <risa> nosotros eh, el domingo lanzaremos una campaña de un crowdfunding y eh, que será de 1.000 dos 2.000 euros para arreglar el espacio porque ya hemos venido limpiando limpiando limpiando ahora es como queremos de agregar el chinuito van a hacer un mapech de cómo volía elespn cosas para hambres y clacha pero todo y así faren cosas que no seguramente no trovaremos no vos, o mano de obra o einas... Entonces, farem una campanya i que sortirà el, do, el diumenge per a les redes i avós també ara vull do, donar-li una targeteta si alguna vol perquè es fica a les nostres redes i res i moltes gràcies i i a vosaltres, a vosaltres, sense molt de gràcies. col nekhul plana khamni nekh per la fundició amb el suport de la diputació de Barcelona col <t> nekhul <'hi>